A fost odată ca niciodată. E, e, e, e mult de atunci. Pe când scria musca pe perete, mai mincinos cine nu crede. Pe când erau muștere cât găluștere, de le vânau vânătorii cu puștere. A fost un împărat văduv care avea trei fete. Și împăratul ținea tare mult la ele. Dar mai dragă din toate că era cea mai mică. Din această pricină, cele mari o pizmuiau pe mezina, care mai era și isteață și iscusită în toate treburi. Într-o dimineață nu știu ce a bătut împăratului, că trecând prin grădina unde ședeau domnițele, le spuse. spuse: copile! Mulțuim copile, a sosit vremea să vă măritați. Da, da. Am să vă fac parte de o zestre cum n-au mai avut alte domnițe. Înainte de-a mă sestra, aș dori să știu cât de mult mă iubiți voi pe mine. Și după cum se covine, să ne spună mai întâi sura voastră cea mare. Preascumpeta și măria ta, cel mai strălucit dintre împărații lumii. Da, sunt. Te iubesc atât de mult că, da. că mi e tare greu să-ți răspund așa pe dată Da, fiindcă vrei răspunsul meu acum chiar, iată Te iubesc, te iubesc ca mierea cea dulce Așa, oh, cea. Da. bine te-ai gândit și frumos ai vorbit, fica mea Da tu fata mea mișlocie! neprețuitul meu, tată, tată. și, și luminăția ta. A, nici eu nu te iubesc mai puțin decât sora mea cea mare. Eu te iubesc e? atât de mult, măria ta, ca zahăr. Ca zahăr. zahăr. Bine, te-ai gândit, ce frumos ai și tu, copila mea. E, acum e rândul din noastre cele mai mici Ia spune și tu Cum îl iubești pe tatăl tău? Maria ta A? Prea mare cinste și dragoste mi-arăți Că mă întreb și pe mine, mezina așa, Le răspundem, da. Te iubesc, tată. Te iubesc atât de mult A -a. Te iubesc așa? Ca seara-n bucate. Așa, așa, așa, ca bucate, zici? Hm. Proste-i gândit gândici rău, ai vorbit nesocotito. Haush! mie, vestitul negur împărat, de teama căruia tremură împărații lumi, să-mi spui asemenea vorbe prostești. Nu-mi vreau să te mai văd dată. Lipsești-mi față-mi și să pleci de la casa mea de îndată. Unde vești? Cu cu cu tot. Cu tot. Și beata fata de împărat a îmbrăcat o rochie sărăcăcioasă Și-a luat o bocceluță cu câteva lucrușoare și-a pornit în lumea largă A mers ea așa cale lungă până ce a ieșit din împărăția tatălui său și-a trecut în altă țară Ajungând în cetatea de scaun s-a oprit la curtea împărătească și a bătut la poartă Oștenii de pază o întrebară ce caută și fata le răspunse că ar voie să intre slugă la curte. Atunci o duse îndată la chelăreasă. Aceasta era mai mare peste toate slujile palatului și ținea cheile de la cămările împărătești. Chelăresii îi plăcu înfățișarea cuvincioasă a fetei și porneau întreba. De unde vii fata, Maiki? Din lumea largă. Am rămas fără părinți de timpuriu și. Rudele hrăpărețe m-au izgonit de acasă. Și până acum, ce ai făcut? Am. Am slujit și eu pe unde am putut. Dar la vreo curte împărătească ai mai fost vreodată? Mm -hmm. Nu. Nu, niciodată Ei, fata echi, te văd cam subțirică și cam neîmplinită Aici nu sunt treburi are de îndeplinit să știi? Știu, mama chelărea să Și cam ce ai putea să faci? Ce spune? Să cos și să lucrez în florituri de mătase Să gătesc, mm -hmm. să, să pas pasc sau gâștele Orice treabă mai pune, o fac da. Mi-ar trebui o fată care să mă ajute Că nu mai prididesc cu atâtea treburi ce simbrie cer pe an Eu sucotez mama chelăreasă că e mai bine ca dumneata să mă vezi ce pot Și apoi să-mi dai cât vei crede de cuvinte Bine, bine, Pata, papa să fie precum cum ai spus Dar mai înainte de toate să știi că e bine să intri în voia împărătesii Ia taie și spânzură Se cărește toată ziua și greu să fie mulțumită de ceva Așa? Iar împăratul sărmanul e ca și cum n-ar fi N-are altă grijă decât să mănânce, să bea Și să vâneze Și e cam sărac cu duhul Iar până scoate o vorbuliță din gură Se înalță soare. Îi <cum azi, ales -o> lasă că ai să vezi tu Pe feciorul lor Mi-e drag să-l slujesc Că e un flecău tare bun Eu l-am crescut da. Ei, dar ți-am spus destule Hai acum, hai, hai să ne vedem de treabă. Și fata acea străină se dovedi în scurtă vreme a fi harnică și pricepută de navea pereche. Chelăreasa era tare mulțumită de ea. Deretecase cum se cuvenea prin toate cămările și pusese bună rânduială în toate trebile. Și în afară de Chelăreasa toate slujile o giser. Vezi dumneata că fata era sănitoare și pe fiecare îl ajuta cum putea mai bine. Când Iată că într-o zi la masa împăratului se aduse o mâncare ce nu se mai gătise până atunci. <gângă> Strașnică mâncare, mărăteașă. <gângă> da, de, da, da, da, da. Mai de cine, cine mănâncă mărieta ta? Da. până să-i ce-ai de spus, să da. se mâncarea asta, strajul Da, Dar da, de ce n-a mai găgăcit-o bucătarul până acum? Eu de unde să știu? Da. Toate, toate, numai eu să le știu? Nu te-a ați su supărat, Maria? ta. <coughs> nu mai vezi că eu dacă <coughs> vin, vin, dați-mi vin să beau <coughs> <M> mănec. <coughs> Mmm... Celăriasă! Poruncă, Maria, Să-mi spui de ce n-am no? mai găgăgăti bucătarul nostru... o astfel de bu bucate minunate, a? Maria, ta, a -a -a. sunt bucuroasă că ți-au plăcut, dar de gătit nu le-a gătit bucătarul. Nu? Dar, -da, da, cine? O, o fată tânără pe care am luat-o de ajutor. Ce spui? Nu? Ce spui? Ah! ea ah, oh, oh, să fie mai iscusită decât băbouă, harul nostru? Precum se vede luminăția voastră. Dar să vedeți ce minunată țesături lucrează ah, și ce înflorituri știe să izvodească Așa, cu acul pe mătasă. De ce n-ai spus-o mai curând? Așa ai fost tăcută de când te știu, călăreasă. Să-i spui să-mi țeasă o maramă de barangic cu florituri albastre, cât mai degrabă. Am înțeles, Maria. Să-i mai spui că eu, împăratul, doresc ca mâine să-mi din nou bubucatele astea. A, a, a, a, auzit? Am ha? înțeles, Maria. Ascultă-te, Da, Maria. Fata să facă ce-am spus eu. Nu să mă lipsesc de maramă pentru bubă. n -naca. am început și si eu să bubui pentru bucatele mărine sale. Pot să sa pleci. Peste câteva zile să se înfățeșă la împărăteasă cu marama țesută în borangic cu înflorituri albastre și fir de aur. Ziceai că să raze de lumină rupte din soare, nu altceva. Iată, iată luminăția ta marama de borangic, minunată țesătură! Hmm, da, nu era o lucrată, dar uh, chelăreasă, da. văd că a înflorit-o altfel de cum am spus eu. Hmm. Chiamă-o pe fată la mine. Îndată, Maria ta. Iată, iată, Maria Să Sărutăm dreapta Mariei tale. Bună ziua, fată. Văd că ai lucrat marama altfel de cum ți-am poruncit eu. Cum adică, Maria ta? Cum? Cum? Ți-am spus soțești cu floriture albastre și văd că ai împletit și fir de aur, de ce... Am socotit că e mai frumos așa, măria și că se potrivește mai bine firul de aur cu cel albastru și cu galbenul borangicului. Mm, da. Hm. Bine. Mă minunesc foarte cum de poate ști o fată tânără cum ești tu atâtea și atâtea lucruri. Când și unde ai învățat să gătești bucatele de acum câteva zile? Tatăl meu a fost un iscusit bucătar, Maria ta. Așa? Și fosta el de asemenea și un țesător iscusit? Maica mea știa să țeasă ales și să scoată din ac minunate florituri de mătase. Și tu le-ai moștenit aceste frumoase daruri? Fără ele n-aș fi ajuns să văd Luminata fața împărătesei mele. Văd că și la folosirea vorbelor ești de bace. La rasă da, Maria, De azi înainte, fata va rămâne la cămările împărătești. Eu nu mai cu cutrebile. Are să-mi fie de ajutor. La voie, măriei <fie> Dar, iată că într-o zi, dușmanii porniră cu război împotriva împăratului. Când a primit vestea asta neașteptată, sărmanul împărat s-a turburat adânc și a început să tremure de frică. Nu, nu, nu, sunt bă bătrân și Nu, nu, pot să mai popor războaie. Mă mor pe drum. Da, sărmanul, de bolnav în încotro. Dar mănânci cât șapte și bei cât zece. Po, po, po, să mă te am înțepenit frica Iată, uite la el Goșcogea împăratul Cum tremură ca o frunză bătută de vânt Cine are să se ducă în fruntea oștilor? Eu? O femeie? Da, da, da, că vrei Eu nu zic ce ba Da, să sunt bătrân Dar la vânătoare nu mai ești bătrân, sărmanul nu cumva ai voi să plece la război feciorul Măriei tale? Ma chiar la el m-am gândit. E, e, e tânăr și boboinică. Așa. E. Auzi, plăcăiașul Maichii, ce mult te iubește tău. Ce zici de asta? Tată și mamă, Măriile voastre, nu vă mai supărați absurdă, că eu și într-un fel și într-altul tot plec la bătălie. Cine s-apere țara dacă nu eu? Doar n-o să rămân cu femeile și moșnegi la vatră. Așa, așa, păfeciorază Nu Înseamănă mie la vivite și mimite când eram tână. Bă, nici nu gândesc, băiatul mami. Are cine să se ducă. Nu, mamă. De la hotărârea mea, nimeni nu mă întoarce. Voi duce eu oștenii la luptă și la izbândă. S-au luptat orșterii și tânărul fecior de împărat cu bitejii și l-au răpus pe dușman. Dar în toiul luptei căzu rănit. Nu vă mai spun ce jar era acum la curtea împărătească. Împăratul nu mai avea hodină, că vezi dumneata că-l mustra cugetul. Iar împărăteasa se carea toată ziului ca un umblând de colocolo. -colo. Veniră la căpătriul feciorului de împărat cei mai vestiți doftori din împărăție. Iar împărăteasa o puse pe fata de la cămările sale să-l vegheze și să-l îngrijească pe rănit. Și iată că, într-o bună zi, rândri începură să se închidă și să se dea înspre bine. În scurtă vreme, feciorul de împărat se făcut sănătos, de parcă n-ar fi zăcut când lumea. Să fi văzut atunci bucurie mare în toată împărăția. De împărat și să nu mai vorbesc, întineriseră parcă nu alta. Dar mai abitir ca toți... Se bucura fata care îl îngrijise cu atâta credință. Nu mai feciorul de împărat stă tot dus pe gânduri, ofta și n avea chef de nimică. Vezi, dumneata, îl frământa ceva, dar nu voia să spună nimănui ce are. Împăratul și împărăteasa nu mai știau ce să creadă. L-au tot întrebat ei în fel și chipuri, doar au aflat pricina măhnirii, dar n-a fost cu putință până când, într-o dimineață, flăcăul, după ce se perperise toată opticica, și-a luat inima în dinț, s-a dus la părinții lui și le-a spus... Măriile voastre, m-am hotărât să mă însor. Asta era doar o povește flăcăul, mami. <laughs> și eu, care mă luasem de gânduri. <laughs> Foarte-mi o hotărâre și te las păpărat în locul meu și te, -te mai... Nu te privi, te... că mai sunt și eu pe aici, Maria ta. Așa, da. Sunt bucuroasă, dragul mami, fetele împăraților vecini și multe mai sunt. Atât așteaptă Aaaa. să trimit pețitori cum cere Datina o, și... O de-a Maria ta. Mi-am găsit eu singur mireasa pe care o doresc. Gă, gă, găsit-o! Gă, gă, gă, da. Și nu mai găgâie ca un gâscan. Mm. Cum? Fără să știu și eu? A, asta nu-mi place. Ha. Și cine-i are? Fata de la cămările măriei tale, mama. ce spus? Care m-a îngrijit și m-a ajutat să mă tămăduiesc atât de repede. Cucu, îmi ziceți. Numai mai ca o cobe. Cucu, și taci da, odată te-am spus. Nici prin gând nu-mi trece fătul meu. Dar nu e fată de împărat. Și tu știi că nu se cade să te însori decât cu o fată de neam. Este sau nu fată de împărat, eu cu ea vreau să mă însor și pace. Mie nu-mi trebuie om de neam, ci om de omenire. Nu știi ce vorbești. Și apoi... Neamul bun, faptele de isprav ale omului arată Am să dau poruncă să o izgonească de îndată de la curte. N-ai mai vezi și are să-ți treacă. Atunci n-ai să mă mai vezi nici măria ta pe mine, mamă. Ah, Cam să plec după dânsa. Am să te împiedic să faci asta. Ai cugetat tu la ce vor spune împărații cu fete de măritat? Am cugetat, mamă. Și? Și puțin îmi pasă de ce vor spune ei. Iar de fetele lor, și mai puțin. Vorbești ca un nesocotită. Dar tu nu știi ce spui. Ești tânăr și ai să faci cum spun. Eu socot că mi se cade să-mi aleg singur, Mireasa. Și de mi o dați pe ea, bine. De nu, eu alta nu iau. Și vă spun, rămas bun. Ce te faci? Peciorul de împărat era apric, nu gluma. Împăratul ghetul ar fi fost bucuros și însoare soare și să-l în scaunul împărătesc mai curând. Dar împărăteasa voia o oră de neam. S-a ținut ea tare că s-a ținut și dacă a văzut că nu o scoate la capăt cu târzenie a băiatului, a zis ca el, că altfel n-avea încotro. Și ce să mai lungim mult vorba? Au început pregătirile de nuntă. Când chipzuiau ei pe cine să poftească la nuntă, Mireasa îi rugă pe Socris și pe feciorul de împărat să-l poftească și pe negur împărat, împreună cu cele două fete ale lui, adică pe tatăl și pe surorile ei, fără să sufle cumva că le-ar fi rudă. Pasă, mite, avea ea un gând strușnic Și azi, cu una, mâine cu alta, iată că sosi zi și ziua anunții. Masa mare ocolea toată curtea palatului. Și pe masă bunătățile pământului. Chiar mireasa se îngrijise de bucate și dăduse porunții bucătarilor cum să le gătească. Iar când se așeză la masă, își lăsă fața acoperită cu vărul de mireasă. Vezi că nu voia să o cunoască tatuși și surorile. Și se por ei că petrecerea cu temei. Mâncau oaspeții cu o poftă. Da, de ai fi zis C au flămânzit trei zile în șir. Le trozneau făcile și le scăpărau măsirele în o alta. Iar împărații, cât erau ei de împărați, își lingeau degetele de bunătatea neînprecută a bucatelor. Numai Negură împăraț și cele două fete ale lui gustau și apoi lăsau cu greață bucatele în Așa! <fie> Nu-mi peste putință, tată, să, să mânc asemenea bucate. Și mie. Și mie la fel, Maria, da. Oh, sunt tare grețoase și rele la gust, tată. Da, da, da. Aveți dreptate, fetele mele. N-am mâncat așa bucate rele de când sunt. Și tu? E pe reșină la inimă. Văd pe ceilalți oaspeți mâncând cu o poftă nemaipomenită. Uite-te la ei, Maria ta, parcă li se bat o mie de calici la Nu mm, De asta foarte mai minunești și eu. Vor fi chiar așa de bune bucatele lor? Uau, Am să cerc de la vecinul din dreapta sărgus. Dar, da, ce? Maria ta, mi-o luat nume de rău că te întreb. Cum ce se par bucatele? Da. Minunate, Maria ta, minunate! Minunate? N am mâncat bucate așa de gustoase de când sunt. și mm. eu din potrivă, zic că n-am mâncat bucate așa de rele de când mă știu. mă îngărui să gust din bucatele Mariei tale. Apoftește, Maria ta. Da. Mm? Mm? <hără> mm, Într-adevăr, <hără> acestea sunt minunate. <hără> Nemai pomenit. Nu știu ce secret. Da. <laughs> Cinstite fețe împărătești și mărite gazde. Să-mi fie cu iertare dacă vă stric frumoasa petrecere. Dar, ce Dar, ce? Ce Dar nu mă știu într-un nimic, ca vinova nici eu, nici domnițele mele, da. ca să fim făcuți de baciocoră la această cinstită nuntă. Da, da, da, da. Nu te mai osteni, Maria ta. Lasă-mă pe mine. Da. Cine și-a îngăduit asemenea fapte mărite și iubite oaspete al nostru? Da. Oare mai ați la nuntă pe mine vestitul negru împărat, ca să vă faceți râs de bătrânețele mele? Nu se poate mări ta să ne arunci asemenea vorbe de ocar Te cinstim și pe luminăția ta ca pe toți oaspeții noștri. Hmm. Vă rog de iertare mărite și cinstite gazde. Bucatele celorlalți oaspeți sunt prea gustoase și bune de mâncat. Iar cele puse dinaintea mea și a mele sunt dulci și cărețoase. Nici nu am putut atinge de ele. Am căutat să le trec cu sare sarnițele astea, dar și mai rele s-au făcut la gust. să cus și eu din bucatele măriei tale. Poți, mai? Ia să vedem. Mm, rru, dar ele mai sunt, cu adevărat. adevărat. Iartă-ne Maria ta. Să ne ierte și prea cinstitele domnițe. Dar nu e vina noastră să se aducă mare marele bucătar și să-i se taie capul de-îndată. De da, nu vă mâniați degeaba și nu vă pripiți. Aci am de spus și eu un cuvânt. N-are nicio vină bucătarul. Eu, cu mâna mea, am gătit bucatele pentru Măria sa negură împărat, care s-a mâniat foarte și într-adevăr le-am gătit așa! În Veți înțelege totul prea cinstițioaspe când am să vă spun o poveste. A fost odată un împărat care avea trei fete. Și într-o zi cei veni împăratului acestuia că le întrebă pe fete cum îl iubesc ele. Cea mare, îi răspunse lingușitoare că iubește ca mierea. Oh, ce... Cea că iubește ca zahărul. Oh. Iar mezina, cinstită în cugetul ei, îi spuse că iubește ca sarea în bucate. asta ca sare bucate. Amuntaş, că aceasta este cea mai mare iubire. Dar împăratul... Mâniindu-se foarte și-a alungat fata de acasă da. și a spus că nu vrea să o mai vadă niciodată da, Așa a spus Sărmana domniță a privegit până ce a ajuns la altă curte împărătească da. Aici a intrat Sluga A muncit din răsputeri, cu răvnă și pricepere și a ajuns Destul, destul acea fază. Nu trebuie să vă mai spun că sunt chiar eu cinstiți oaspeți. Iar bucatele puse dinaintea Mariei sale neguri am părat tatăl meu. Eu însă le-am gătit numai cu miere și zahăr, fără sare. Iar când Maria ta, iubite tată, vroiai să pui sare în bucate din sarniță, puneai tot zahăr. Că zahărul nume pusese mie un loc de sare. <laughs> și iacă iubite tată Te-ai putut încredința astăzi că Nu numai mierea și zahărul sunt de preț în lumea asta Ci și cât de dorită și de bună este sara în bucate Iată cât de mult te iubesc eu <laughs> Și s-a pornit, mai copii, o veselie, da, și s-a întărit o petrecere cum de mult nu mai fusesc în acea împărăție. A ținut nunta trei zile și trei nopți încheiate. Și am fost și eu la petrecere și am auzit povestea asta pe care v-o spusei acum. Iar la spartul petrecerii l-am ajutat pe bucătar să aduc un coș cu prune uscate și le aruncăm în aleguri căscate. Și că încălecai pe o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Și încălcai pe un fus, trăiască și cine-a spus.